Radio Trinitas Bună dimineața. Prefericitul părinte patriar Daniel își sărbătorește astăzi ziua onomastică. Peste câteva minute în catedrala patriarhală va începe sfânta liturghie oficiată de Patriarhul României, iar de la ora 11:30 de minute va fi săvârșit un Te Evenimentul va continua de la ora 12:30 de minute în sala Europa Cristiană din Palatul Patriarhiei. Colindători din județul Hunedoara și județul Suceava vor susține un scurt concert. La sfârșitul momentului aniversar prefericitul Părinte Patriarh Daniel va Ferit tuturor celor prezenți pastorala de Crăciun 2013, nașterea Domnului Bucuria Cerului și a Pământului. La Biserica Iancveg Mătăsar din capitală va avea loc astăzi tradiționalul concert de colinde al parohiei, intitulat Iată vin colintători. Programul va fi susținut de corala bărbătească TDU Laudamus, condusă de părintele lector Matei Zaharia, care va interpreta mai multe colinde românești și din repertoriu internațional. Evenimentul va începe la ora 18, iar intrarea este liberă. Continuăm știrile, ministrul justiției a declarat că nu poate emite un punct de vedere cu privire la modificările aduse la codul penal. Robert Cazanciucă a afirmat că așteaptă decizia Curții Constituționale din ianuarie înainte de a se pronunța. Singurul lucru pe care l-am spus destul de ferm în de este dorința mea de un dialog mai apropiat atunci când avem inițiative de a modifica acte normative, pentru că buna noastră credință s-ar putea să se răvăscă de detalii pe care membrii Parlamentului nu le pot cunoaște uneori. Robert Cazanciuca a adăugat că actualele amendamente nu vor mai putea fi aplicate din 1 februarie când intră în vigoare noul cod penal conform angajamentului politic asumat ferm în acest sens. Ministerul Sănătății a sancționat conducerea Institutului Oncologic București cu amenzi de peste 30.000 de lei, iar managerul a fost schimbat din funcție. În urma controlului efectuat de minister s-a constatat un management defectos care a fost practicat timp de mai mulți ani. Bugetul institutului a fost cheltuit pe medicamente și materiale sanitare care nu necesitau stocuri de urgență. În plus, controlul a semnalat și o serie de nereguli la utilizarea aparaturii din totare. Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Adrian Pană. Au existat fonduri pe parcursul anului pentru a putea fi achiziționate medicamentele pentru cancer, medicamentele foarte scumpe din program și există în stocuri suficiente la Institut Oncologic. Problema era legată de niște medicamente care sunt, să spunem, nu banale, absolut esențiale pentru suport, dar niște medicamente ieftine care sunt consumate cantități importante. Nu s-a mai prelungit contractul de management al fostului manager și a fost numit un manager interimar până la organizarea concursului potrivit. Secretarul de stat în Ministerul sănătății Adrian Pană. Președintele Ucrainei merge astăzi în Rusia să ceară un ajutor financiar. Victor Iannukovic se va întâlni cu liderul de la Kremlin și speră să obțină un împrumut de miliarde de dolari pentru a combate criza economică din țară. Ei urmează să semneze și o serie de acorduri comerciale în vederea anulării tuturor neînțelegerilor bilaterale. Opoziția de la Kiev susține că Yanukovici va cere de la Rusia un credit de 15 miliarde de dolari și reducerea prețului gazelor până la 230 de dolari pentru 1000 metri cubi. Între timp, în urma unei întrevederi cu miniștrii de externe din țările Uniunii Europene, șeful diplomației Rusia a subliniat că Bruselul și Moscova au convenit să respecte suveranitatea Ucrainei. La Kiev, astăzi este planificat un nou protest pro-european. La final datele meteo cerul este variabil spre senin la munte, în nordul și centrul Muntenii și în partea vestică și de nord a Moldovei și mai mult noros în restul teritoriului, vântul suflă slab până la moderat. Pe restrânse în Oltenia și izolat în sud-vestul Munteniei, nordul Moldovei și Crișana se semnalează ceață, asociată cu depunere de chichură. La ora 8 valorile termice se încadrau între minus 9 grade la apa neagră și 2 grade la Brăila, Galați, Constanța și Sulina. În capitală cerul este mai mult senin, iar vântul suflă slab, la ora 8 se înregistrau minus 4 grade la Stația meteo băneasa minus 3 la afumați și minus un grad la filaret. Acestea au fost știrile ORENO. Sunt Marius Constantinescu. Vă mulțumesc pentru atenție! Sufletului tău Așteptăm, stimați ascultători, în ziua de preznuire a Sfântului Prooroc Daniel. Astăzi, Prefericitul Părinte Patriarh Daniel își sărbătorește ziua onomastică. În continuare, vă transmitem în direct de la Catedrala Patriarhală slujba Sfintei Liturghii, ce va fi săvârșită de Prefericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Sfânta Liturghie va fi urmată de la orele 11 și 30 de minute, aproximativ, de o slujbă de deum, săvârșită în semn de mulțumire Dusului Dumnezeu pentru o crotirea și ajutorul ajutor în slujba bisericii, în slujirea bisericii ortodoxe române și a poporului român. Tuturor audiție cu folos duhovnicesc. Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu și acum și purureași în vecii vecilor amin. Să Și pentru cei ce credință că e și cu frică de Dumnezeu, întrui se roagă în trânsa. Domnului să ne rugăm, oameni, miloiași, pentru prea fericitul părintele nostru, dar Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Mântăriei și Dobrăgei, Loxitorul tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Românei. Pentru-un altre presunțitul Părintei Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, Şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului și Sălajului, Pentru-n al Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzeului și Vracei, Pentru-n al preasimţitul Părinte Canini, Arhiepiscopul Argeşului și Moscenului, Pentru-n al Părinte Casian, Arhiepiscopul îndureri de pentru prea simțitul părinte Vissarion, episcopul dulciș, pentru prea simțitul părinte varsă nu fie prafovan, episcop vicar la București împrecheștilor, pentru prea simțitul părinte Paisierul Găjanul, Episcopii care la arhiebiscopiei tișoare, pentru prea simțitul părinte, menia în loviste al. la Arhie Biscopie pentru cinstita preoțime și Hristos pentru Hristos din iaconime, pentru tot plenul și poporul, noi să ne rugăm. sulo popor român ne pentru conducătorii țării noastre pentru mai mari orașilor și satelor, și pentru bitoare de Hristos foaste domnului să ne rugăm Doamne, pentru sunlocal acesta, acesta, țara aceasta orașul acesta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 Domnului să ne rugăm Doamne, să Cei ce călătoresc pe-o scapea peșturi din aer Pentru cei bolnași, pentru cei ce sostenesc Pentru cei rămiți și pentru mântuiria lor Domnului să ne rugăm Ne cuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedrale mântuirii neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie duse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Să fim izbăviți noi de tănecază, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm. Domnului, miluiește! Oapără, mântuiește, și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul tău! Binecuvântată, slăvit astă pâna noastră de dumnezeu una cătoarea Ci purul fecioara Maria Cu to sfilții pomeniiâltă cădoare de dumnezeu. și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să și dăm Sine Doamne Ție se cuvine toată slava cinstea și închinăciună Tatăl și Fiului și Sfântului D, acum și morul, și înveți i vești Dom, oh. Domnului să ne rugăm. este. miluiește! Apărământuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Domnule, miluiește! Sfânta curată, prea binecuvântată, Slăvită, stăpâna noastră, De Dumnezeu născătoarea Și pururea pe Maria Cu toți Sfinții pomenindu-o. De Dumnezeu, Miluiește-ne pe noi. Pe noi și noi și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 și se și în veci veci lor sește pe noi, Dumnezeule cu harul tău. Doamne miluiește. Să-ți dăcurăte premine cuvența, să-o până noastră. Pe Dumnezeu nescătoarea și punerea Fecioara Maria, cu totin să-o pomeni. Doare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Miluiește-ne și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să de oameni Dumnezeu ești și ție e słowa Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și porura și în veci fiți Și pur Doamne, mântuiește, prece bine, credință. Cercetează via aceasta pe care a sedit o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. a via aceasta pe care a sădit dreapta ta și o desăvârșește preia. Lui Dumnezeu minunat este Dumnezeu întru Sfinții Lui, Dumnezeului Israel, în biserici binecuvântați, pe Dumnezeu înțelepciune, din epistola către Sfântul Apostol Pavel, citi. făcut dreptate, au dobândit făgăduințele, au asupat gurile leiilor, au stis puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, sau au împuternicit. Din slab ce erau, s-au făcut tari război, Au întors taberele vrăjmașilor pe fugă. Unele femei și-au luat pe morții lor viați, Iar alții au fost chinuiți, neprimind izbăviți. Ca să dobândească mai bună înviere. Alții au suferit, bat jocură și bici, Ba chiar lanțuri și închisoare, Au fost puciși cu pietre, Au fost puși la casne. Au fost tăiați cu fierăstrăul, Au murit uciși cu sabia, Au pribegit în piei de oaie și în piei de capră, Lipsiți, strântorați, rău primiți, Ei de care lumea nu era frânnică. Au rătăcit în pustii și în munți și în peșteri, și în crăpăturile pământului. Și toți aceștia mărturisiți fiind prin credință, n-au primit făgăduința pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi de însăvârșirea. De aceea și noi, având în prejurul nostru atâta noră de mărturii, să le pădăm orice povară și păcatul cel gramnic ce ne presoară și să alergăm cu sperăință. În lupta care ne stă înainte, cu ochii ațintiți asupra lui Sus, Începătorul și plinitorul credinței, care pentru bucuria pusă înainte, a suferit crucea, n-a ținut seama de ocarea ei și a așezut de-a cite cititorule Și dumului vostru prea sfințite Părinte, Binecuvântați, spre fericite, Părinte Patriar, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului și tuturor laudatului Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție ce binevestești cuvânt cu putere multă pe venirea Evangheliei iubitului său fiu, Domnul nostru Isus Hristos. să fie mie după cuvântul vostru, prea fericite, Părinte, Patriarh, să lepți drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Face tuturor, 4 Slavazie Dumnezeu Slavazie Sluvam aminte și soțulul către iudei care de la voi Părinților de și părinților Că zidiți mormintele în pe care părinții voștri i au ucis. Așadar, mă depurisiți și cuvințați faptele părinților voștri, pentru că ei au ucis. Iar voi le clădiți mormintele. mintele. De aceea și înțelepciunea lui Dumnezeu a zis, voi trimite la ei produsia apostoli, și dintre ei vă duce și vă deprigonie. Să se ceară de la neamul acesta Sângele tuturor producilor Care s-a vărăsat de la facerea lumii De la sângele lui Abele Până la sângele lui Zaria Care a fost ucis Între ale Adevărat vă spun că se va ține de la neamul la cei să vă îi de le. că ea cunoștinței, voi înșivă nu ați intrat, iar pe cei ce voiau să-i netrăi, i-ați atunci și Cădătororii și farisei au început să-l lască de și să ținească, să vorbească despre moarte, pândindu-le și căutând să audă ceva din gura noi, ca să-i găsească vie. În același timp, adunându-se mulățime de mii de oameni, încât se călcau unii pe orății, 15. a început să vorbească întâi către ucenicii săi, periți-vă de a foi desul lor care este fățsoliciia faci tie celui ce ai bine vesti and hear us, and you are the enemy. You are Părintele nostru Daniel Arhiepiscopul Bucureștilor Mitropolitul Munteniei și Dobrogei Glocțitorul tronului Cezariei Capadociei Și patriarhul Bisericii Ortodoxe române. Pentru-un alt Părinte Andrei Arhiepiscopul Vadului, Feneacului și Clujului, și Metropolitul Clujului, Maramureșului și noi, Pentru un alt preasinsitul părinte Ciprian, Arhiepiscopul Muzeului și Vrancei, pentru un alt preasinsitul părinte Caninic, Arhiepiscopul Argeșului și Moscenului. Pentru un alt părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, pentru prea părinte Visarion, episcopul Tulcim, pentru prea părinte Varsan, nu fie Prahoveanul, episcopi canal, arhiepiscopiei Bucureștiilor, pentru prea părinte Paisie Lugojanul, Epinșlovic al mi Timișoarei, pentru prea simțitul părinte Minian Lovișteanul, Epinșlovic al Arhiepiscopiei Remnicului, pentru sănătatea și mântuirea. pentru popor pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și satelor, și pentru viitoarea de Hristos pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Monachi, rodia, Dia con un Mona și monachi, și pentru toți și pentru Christos frații noștri. Domne miluiește, Domne miluiește Domne miluiește pentru fericiții și de pomeniți ictitoresc în locașului acestuia, și pentru toți cei mai înainte dormiți părinți și frații noștri, drept creștini, care odihnesc aici și pretutindă. Pacea se ne tottea, ne tottea, ne totinea, ce ce păcatelor, robilor lui Dumnezeu. Slujitorinki ne totlich, și bine făcători ai sfântului Rokașului, a Doamne, miluiește! Doamne, domne, Doamne, domne, Datorii binefăcători, și mulți catedrale, munții și pentru toți editori și lucrătorii care stau ținând cu înaltarea acestei am, pentru sănătatea mântuirea și pentru ajutorul lor. Dăm le miile și Niste Doamne, freniști cu frică și cu cu tremur, mulțumim milostiviritate, mântuitorule și stăpânul nostru, Doamne. Pentru binefacerile pe care cum belșugare le a vărsat asupra robilor tăi, prea fericitul părinte patriarh Daniel, ai erarhilor, a clerului și a tuturor credincioșilor bisericii ortodoxe române. Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu, îți aducem doxologie și cu minință strigăm. Înzbăvește din toate nevoile pe robii tăi și un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adisul ne rugăm ție, ne și ne minuiește! Doamne, minuiește! Doamne, minuiește! Doamne, miluiește. cum Precum ai ascultat cu milostivie, Rugăciunile robilor tăi, Doamne, Și le-ai arătat lor Marea Ta iubire de oameni Așa și de-acum înainte, ne trecându-i cu vederea împlinește spre slavă, ta Toate bunele dorințe ale credincioșilor tăi rog Și arată spre noi pe toți mila ta cea bogată. Trecând cu vederea greșelile noastre Rugăm uneție, auzi-ne și ne miluiește Domnului ești, Domnului Griște ca niște cu bun miros și ca o ardere de tot bine primită să fie, Întru tot, este stăpâne, această mulțumire a noastră înaintea slavei tale. Și trimite totdeauna ca un îndurat mila ta cea bugată și îndurările tale, Și izbăvește de toate meșteșugirile văzuților și nevăzuților vrășmași, pe robii tăi, biserica ta cea sfântă, orașul acesta și pe tot poporul tău, dăruind tuturor sănătate, lungime de zile și sporire în toate faptele cele bune. într tot îndurate împărate, auzine și de grab. Ne miluiește! Domne, minește! Domne, minește! Domne, miluiește! Iară și iară, cu menință, plecând genunchii noștri, Domnului, să ne rugăm! Domne, miluiește! Domne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și-a toată milostivirea, a cărimile este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă. La ta slavă căzând cu frică și cu cutremur, ca niște rob nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra prea fericitului părintelui nostru patriarh Daniel, asupra Ierarhilor, clericilor și credincioșilor bisericii ortodoxe române. Și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta mulțumim, rugându-ne cu umilință, ca într-un și nespus a ta milostivire, precum ai binevoit a primi până acum rugăciunile robilor tăi. Și cu milostivire... Ea învrednicită aleți așa și de acum înainte. Îmvrădnicește asporind dreapta credință, în dragostea aceea către tine și către apropiele și într-o toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-i de toată rea întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Și ne învrednicește pe toți totdeauna. Mulțumire aduce cele prea bune a grăi și a și celui fără de început al Tău Părinte și prea Sfântului și Bunului și de viață băgătorului Tău Duh, Dumnezeului Celui Slăvit într-o ființă. Slavă ție Dumnezeul nostru, datătorul nostru de bine în veci, vecii lor. Adugăm, pentru cei ce aduc și fac bine sfântă și tot vi se ridica aceasta. Pentru cei ce sostenesc, pentru cei ce cântă. Și pentru poporul ce se înainte și așteaptă de la tine. Male și molătă milă. Slav noi, Tatălui și și fiului și Sfântului slav Acum și și slav vecii, vecii iară și în Veci slav noi, slav noi, slav noi, slav noi, Este miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul tău. Domnule, miluiește înțelepciune, ca sub ta totdeauna fiind pe zi. Tie slavă să ne tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purura și vecii veci lor, amii! Siașan totdeauna acum și punea și în veți sa și veți lori pe să activitatea Bartolomeu arhiepiscopul Constantinopolis patriarh ecumenic pe preferiici patriarh Teodora al Alexandrei. Ioana al Antiochei, teofil al Ierusalimului, Kirila al Rusiei, Irineu al Serbei, Neofita al Bulgariei, Ilie al Georgei, Pentru istătătorii Sfintelor Biserici, Autocefale, Surori, și Toma al Cipru, Ronim al Eladei, Sava al Polonei, Anastas al Albanii, Și pe toți ierarhii membrii Sfântului Sinod, Împreună slujitor cu noi, În al Andrei, are Episcopul Vadului, Feleacului și Clujului, Intropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Înalt preasfințitul Ciprian, Arhebiscopul cuzeului și Vrancei, Înalt preasfințitul Calenica, Arhebiscopul Ardușului și Muscelului, Înalt preasfințitul Casian, Arhebiscopul Dunării de Jos, Preasfințitul Visarion, Episcopul Tulce, Preasfințitul Varsanufhe, Prahoveanu, Episcopul episcopicar Al Arhebiscopii Bucureștilor, Preasfințitul Paise Lugojanul Episcopicar al Arhepiscopiei Timișoare, care Emilian simțitul episcop Vișteanul Episcopicar al Arhepiscopiei Limnicului și pe toți, era membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Din că din ciosul român de pe Tutindel, pe conducătorii țării noastre, pe mai mare orașe și sălbatele și armata cea de Hristos iubitoare, să-i pomenească Domnul Dumnezeu împărăția sa. -mi. E prefericitul Părintele nostru Daniel, ar episcopul Bucureștilor. Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitor al tronului Cezarei, Capadociei, și patriarchul Bisericii Ortodoxe Române, să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-Umpărătia sa. De frații noștri, arhierei, preoții, românani, diacon, diaconi, monachi și monachii, pe tot clerul bisericesc, să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Cei ce cei ce-au adus și pentru care s-au adus aceste cinstite daruri, vii și adormiți, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Să că Domnul Dumnezeu într un împărăția sa, totdeauna cum și pururea și în veșii veșii Periciți și pururi apomeniți ai acestui sfânt locaș, Constantin Șerban, voievod, al treilea voievod și Radu Leon, voievod, Cu tot neamul lor ce l-a și pe alții ctitori miluitori și binefăcătorii Să-i pomenească Domnul Dumnezeu. Într-o împărăsire a sa. Te-a dormiți într-o fericire patriarhia ai bisericii ortodoxe române, Miron Nicodim, Justiniana, Justine și Teoctist Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăsire sa. Amin. Pe fericiții într-o eroi eroii ostașii și luptătorii românii, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au înjertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisorii, pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe fiecare după numele său și pe toți și dintr-o rudenie cu noi. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu Într-o împărăția sa. Amin. Și pre voi, pre toți, drept creștini, Să vă pomenească Domnul Dumnezeu Într-o împărăția sa, totdeauna, acum și purura și în vecii vecilor. Amin. Să plinim rugăciunea noastră, Domnul! Doamne, miluiește! În tristitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului să ne rugăm! Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință cu vie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți în noi de toate cazul, mânia, primâștia și nevoia, Domnului, să ne rugăm. Rământuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sunt în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. sunt soămneptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre. De la Domnul se cere. De de păcatele și de greșelile noastre. De la Domnul se cere. și de folos sufletul noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Hai, Domnule! Și-a vieții noastre și pace în lume de la Domnul să cerem. și în cine oastre ne-a în pace și răspuns voia amprecoșătoare și dedicată lui Hristos să șederea. Sânta Curată, prea, prea binecuvântată, slovită astă noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioara Maria cu Toți Sfinții Pomenină. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miruiește de preloi. noi și unii pe alții, și toată viața noastră, pe Hristos Dumnezeu să o care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață păcătorul tău acum și purrea și în vecii vecii oh. celor văzute și nevăzute, și în tronul Domnului, Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți veci. Lumina din lumina, Dumnezeu adevărat, e Dumnezeu adevărat, născut în nu făcut cel de o ființă cu tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire. S-a din cerul și s-a de la Duhul Sfânt și din Maria frușoara și s-a făcut om. Și s-a restignit pentru noi în zilele lui Polțul Pilar, a fătimit și s-a și a înviat treia zi după Scripturi. Și s-a înlățat la ceruri și și-a adăcat dreapta Tatălui și iarăși vrea să vină cu slavă, să judece vii și morții a cărei împărăție nu va avea sfârșit și Duhul Sfânt, Domnul de Viață Păcătorul, care din Tatăl puccede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este chinat și slăvit, care a prin prooloși, pentru una Sfântă, sovărnicească și apostolească înțelică, părturisesc în botez prea tarea păcatelor, aștept învierea morților și viața de acelui ce să fie. Amin. Să stăm bine, It's our mouth of faith, right? We must not wear a hood and Hristos, dragostea lui Dumnezeu, Tatăl, și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Și cu oră, frânge pentru voi spre iertarea păcatelor Amin dintr-o aceasta tot. Acesta este sângele meu a celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă pe iertarea păcatelor. Ție ți aducem de toate și pe și față de căpârini, față de Sau Bartolomeu, Patriarhul patriarhle al Constantinopolului, pe toți întrei cei setetori, bisericii ortodoxe, surori, pe înalt preasfințiți și preasfințiți împreună slujitori cu noi la această Sfântă Liturghie și pe întreg Ortodox pe care îl dorește Sfântul Tali, Bisericii în pace, întreg și înspiși, sănătoși, îndelungat în zile, drept învățând cu vârstul Domenește, Doamne, pe prefericitul Părintele nostru, Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitor al tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care de-lui al Tale Biserici, în pace, între trestie, sigur, de la tot îndelungate în zile. Drept învățim cuvântul adevărului tău. <sus> Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și cu și în veci vecilor. Și să fie milele mare Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți și cu Duhul tău. Pe toți sfinții pomenindu-i și iară în pace, Domnului să ne rugăm. Domnului, miluiește! Dar urceți său atunci și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Domnului, miluiește! cel nostru cel și ce l-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceru și duhovnicea într-un miros de bună mireasmă duhovnicească să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul sfințului duh să ne rugăm Doamne miluiește de Să și miisboviți noi de tolica zulmăniea primejnia și nevoia Apără mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește, apără mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne. toate desvârșită sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cerem tu vângere tus îndreptător al sufletelor și al trupurilor noastre de la Domnul să cerem De greșenile noastre de la Domnul să ceresc. Amin. Amin. Și de până sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să ceresc. Vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cere. și creștinez vieții noastre fără dorere neînfruntat ne în pace și răspuns bun la de lui Hristos să cereți cere Doamne Să-ți împărtășirea În părtăcirea Sfântului Duc cerând Prăna înșine și unii preași Și toată viața noastră Lui Hristos Dumnezeu Să o dăm pe noi, stăpâne, cu îndrăznire fără de o sânge, să putezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc și azi Tată Tatăl, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie părăsirea Ta, facă-se voi Ta Precum în cer, așa și pe pământ, Pâinea noastră cea de toate zinele, dă nouă astăzi, Și ne pe nouă greșele noastre, Precum și noi iertăm greșiților noștri. Cine ne duce pe noi dispita, Cine izbăvește de cel Ca este în și puterea și slava,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 și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu sfântul și bunul și de viață făcătorul Tău acum și pururea și în vecii vecilor. Sole, lui Doamne, ca să să ne mântura, să să ne încărcați, Sole, lui Doamne, ca să să ne să, să și ședez la primea noile, lui Doamne, să așteptăm pe Domnul Sfânt, ole, Doamne, ca să vie pe pământ, ole, Doamne, să așteptăm pe Domnul Sfânt, ole, Doamne, ca să vie pe pământ, ole, Doamne, tuturor ce sunt în casă, ole, lui Doamne să veselească la masole lui Doamne să le dea Hristos de toate ole Doamne bucurie să le lui Doamne să le dea Hristos de toate ole lui Doamne bucurie sănătate ole